Nazioarteko eragien tartean sartzen gera eta gaur telefonoaren bestaldean e, lab nazioarteko kidea dugu, Igor. Arratxaldean, Igor. E, kaixo, arratxaldean. Ba, gaurkoan e, nazioartean eman den e, mobilizazio egun batetas hitz e, egin behar diguzu, e, urriak e, iruan izan zen okerrez banago, Zergatik eta nolako izan zen egun hori? Bai, e, bueno, e, urrian iruan munduko federazio sindikalak, e, bueno, e, mundu mailako mobilizazio egun bat de, deitu zuen. E, hau e, urtero e, burutzen da, eta, bueno, klase sindikal gintzak, baxat, ba, langileen eta herrien eskubien alde, bat deitzen duen mobilizazio egun bat, azken urteetan, e, urrian iruan ditu izan duen mobilizazio egun bat e, da, urrian irua izan ere eh ba, bueno, e, Munduko Federazio Sindikala sortu izan eguna da eta eh ba, arteko erakunde hau sindikalizantza maila lenda biziko internazionala izan zen eta bizka bat aitzak ore hartuta e, urtero e, ba, mobilizatzen gara eh bertako kidegaren sindikatu guztiak ldap tarteko. Aurten eh bueno, e, e, e, leloa izan da eh jende guztiarentzat eskubide guztiak Eta hor azpimarratu izan da, e, e, likadura e, lika zendagaiak e, liburuak, hau da eskuntza, e, ura eta etxe bizitzar bezalako eskubideak, e, ba bueno, ba, ez zigitzen ditugula, ez? Izan ere mundu mailan, e, zoritzarrez e, oinarrizko eskubide ber, berluketen, izan berluketen, e, bueno, e, hauek, ez? aipatu ditudanak, e, ba bueno, e, jende askorentzat izan, e, eh eskura ezinezko luxoa dira, ehz. Guretzako Europa adibidez etxe bizitza batez ere gazte jendearentzat eta bueno, eta langileontzat gero eta eh, eskuratza gero eta zelago dan eh, eskubide bat baldin bada, ba, bueno, orain dino ere badira munduan eh urredangarria eh, edota gero eta gehiago ere Europan nan gertatzen ariana elikagaiak, eh, ba, bueno, ba Ba, bueno, e, eskuratzeak bueno, eh gero eta esinezkoa jo duten, gero ta jende hau dagoela, eh? Eta pizkat hori salatzea zen helburua. Mhm. Mm ez ta kit aldi guzun eh e, nazioarteko mobilizazio egun honetan, ba, eman diren e, mobilizazioen adibide batzuk herrialde herrialde desberrinetan. Bai, egin bueno, e, dira mobilizazioak berdintzat eh e, tatuak eskuratu ditugu, irurogeita zazpie herrialde ezberdinetan, ez? Eta, e, beno, nik azpie marratuko dituzke, herrialde bueno, hauek kontinente guztietakoak dira, e, e, baina, bueno, nik azpie nuke alde batetik, italian e, fau-fau da munduko, bueno, e, onuk e, donazio batuen erakundeak kundeak, elikadura edo elikadura e, e, ziurtatzeko eh bueno beharra izan duen edo beharra euren zera nagusia elikadura ziurtatzea lan erakundea eta euren egoitza nagusia Erroman dago eta bertan Faren aurrean Europa mailako mobilizazioa egin san bertan 15 e, herrialdetako kideak izan ziren E, zalatuz, e, bueno, e, sistema kapitalistak elikadura ez diela bermatzen e, momentu honetan eta eta betiren nazio batuen erakundeko datua, datuari bagagozkio, bat sortzidun da berrogeita mar milioi pertsona e, bagaizki helikatuak daude eta e, euretariko asko hile egiten dira gozez, eta hori zalatzeko asmoz egintzen mobilizazio hau. Ezan bezala, ama herrialdetako aldetako e, jendea bildu zen, tartean labeko e, delegazio bat, eta bueno, hori saltzan nabait ez aterren mobilizazio zentrala edo eh horrekin batera azpimarratuko nuke eh, adibidez eh, bueno, eh, indian eh, egin zela 1000 pertsona manifestazio bat eh batez ere eh aldean, ba bueno, eh, E, urre dangarria e, milioika pertsona antzako, horatu behar dugu indian milioi pertsona bizitiela, milioika pertsona antzako eskura e, esinuzko ondasun bat da, eta egin zen manifestazio erraldoi bat eta gero ere e, e, Kalkuta edo Nobadelli bezalako hausotxiroenetan e, urre ur dangarri botillak eta e, banandu ziren, bertako, batez beha haituk eta zitu sindikatuak, ba, bono, e, sindikatu nagusienak e, sustatutako ekimen batetan eh bat ba, batera, mate uneki bon, matera eh bueno nik nuke ere e, txilen e, sindikatuak dituzuten mobilizazioa hezkuntza doainekoa eskatuz e, langilen sindikatuek sindikatuak dituta baina ikaslegen sindikatuekin bat eta danodakigu azken urteetan Txilen e, izu harrizko mobilizazio erraldoiak emoten ari direla, izan ere e, bueno, eskuntza publikoa, un, e, universitate mailan eta, eta bigarren eskuntza mailan e, praktikan ez da esistitzen Txilen, eta horren inguruko batez ere ikasleen oldarraldi garrantzitsua dago, eta kasuanetan ere sindikatu bat egin zuten, eta sindikatu edituriko mobilizazio baten ba, bueno, e, ikasleek izan zuten e, lehentasuna ez eta bueno, olako adibideak bain ba, bat emondi dezke Google-ak bezala Euskal Herrian zerbitzu e, publikoen defensan mobilizazio bat daituendu 100 e, daka delegaturekin, e, Bilboko kaleetan eta azken marratu nai gendu, e, ba bueno, momentu honetan e, Europan zerbitzu edo sektore publikoak e, murriztu nahi diren honetan, ba e, euren garrantzia eta batez ere e, urriaren 3 mobilizazioaren leloarekin bat eginez eskuntza eta uzasungintza e, den garrantzia azpimarratu nahi izan genun eta berauek eskubide bat direla eta ez ondasun pribatu bat, eskubide bat baizik e, azpimarratu nahi izanango duun.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 berean Asian edo Bangladeshen eta eta bueno Australian, Britania Hondian e, eta barluze baten, mm -hmm. Beraz e, ikusten dugu ba sindikatuak e, horrelako erantzuna ematen dutela nazioarteko e, mobilizaziogun batean eta gainera garrantzitsua da ba ikusi ta crisi pairatzen ari dugun krisi hau globala dela eta erantzuna ere bai e, ba, globala izan berdula, ez da?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 Eh, nik uste dut, garrantzitzu ala, aski marratzea askotan itzaiten dugu, labatezbe azken iru urteetan Europan sistema kapitalistaren kriziaz, baina jende askoren tzat, munduan dauden milaka milioi pertsonentzat sistema kapitalista hasi dati bertatik dago krizian, eta zentzu horretan lehenai aipatu dugu. Sortiun da berroita mar milioi pertsonak eh, ez dutela eh, elikadura, bueno, eh, gutxien esko elikadura bat, baina urari buruzari bagara laurunda larrogi milioi pertsona daude urredan be, eta populazioaren euneko hogeita ez du oinarrizko sanea mendurik munduan, eta hori dala eta urtero milioi terdi hiltzen dira. Eskuntza eta hausasungintzari dago kionez, ba, e, e, adibidez Afrikan populazioaren erena da, eta uneko euneko amazortzia Azean. Europan ere ikusten ari gara izan bezala,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 eta langabeek, eta e, sortzen dutena da, e, edo duten ondorioa da, osasun gintzen bertan e, ba, ondoria dituzta, ondorio kalte garriak, ez? Eta nik azpen barratu nahiko nuke, datu bat ikus dezagun ere, araso hauek Europan bertan ditugula. Grezian adibidez, 2000 azazpitik ona, bizitzaropena, bi urte jaitzi da.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 E, Europan bertan edo nola e, atxera pausak emoten ari diren, ez? Eta gero, bosgarren e, e, puntua bizkade batzen genduna, etxebizitza bizitza lusuzko artikuloa bilakatu dala hori e, osondo dakigu Euskal Herrian eta eta ja, Europan, ez? Beraz, e, e, guzti hau e, ikusten dugunean e, argi dagoena da e, beharrezkoa dala, azpi marratu oinarrizko eskubide hauek e, langile hon eskubidea direla, gu krizionen erantzunkizuna ez daukagula eta beharrezkoa da e, borrokatzea eta bueno, hori izaiatu ginen egiten urria niruan noski, ez hori horria niruan, urte osoan zeharrere, horregontza nirela deno eta zeiko greba, eta e, e, torkizun urbilea gondetizken bestelako mobilizazioak, baina uste dugu, e, ba, bueno, azpimarratu behar dela, eskubide, oinarrizko eskubide hauek e, ba, bueno, guztionak direla, eta ez daitezkela erabili ba, uraren privatizazioa edo e, botikenko pagoa eta, eta olakoak, edo etxe bizitza bezalako eskubideak, azken finean multinazional edo enpresari konkre konkretu batzuek euren oruradako e, erabiltzea eta aberazteko. Oste dugu, hauek e, eskubidauek sozialak izan behar dutela eta aberaz guztionak eta horre estatuek eta gobernuek izugarrizko erantzunkizuna daukatela. Ez? Eta egin genuena izan zen aldarrikapuen hauek hartuta herrialde bakoitzen, eh ba, bueno, egokitu leloa eta batez ere e, gure herri aldetan arazo nagusienak direnak azpimarratu, eh? Eta esanduan bezala Euskal Herrian hezkuntza eta osasungin eta osasungintza e, bueno, publiko eta universalaren eta doainekoaren aldarria azpimarratu genuen, eh? Bai, beraz eh arrazoiak e, borrokatzeko eta eredu alternatiboak sortzeko igormi esker gurean egon izanagatik, Eta eh? laizte herri izango gara berriz, e, munduan gertatzen dire, nahi bat e, kontu kontatzen, ezta? Holaz, eda, munduan gainera, e, hori ez, gertakaria zistu bizi handoaz, eta beraz, ba, zukezan bezala, laster baten, seguren edo gara, beste gai batzuetaz, eta beste borroka batzuetaz berroa egiten. Horregor, migor, migor, eta horregor arte.